Múltból a jelenben. Ennyi volt, kérdeztem, mikor befejeztem az olvasást. Melysze kisasszony, aki közben tetvet, éppen háttaláltat. Lassan fordult meg. Nem elég. Nem látja mekkora dráma. És nem egy ember a szüleménye Az író az élet. Rég volt, tanigaz se volt. Mondták már magának, hogy itt kanak fafej? Sűrűn, főként hölgyek, de ez egyáltalán nem változtat a tény. Ez az egész már nagyon régen történt. Ha megtörtént, egyáltalán, és nem ez a műszel akart bemutatkozni, mint rémregényíró. Mert azt ugye fel sem merem tételezni, hogy önköltötte az egészet. Pír futotta el az arcát, a bőr megfeszült járomcsontjain. Egy szempillantás alatt vagy negyven évet fiatalodott az arca. Tényleg bombázó lehetett a maga idejében. Hogy képzeli? Olyan éles volt a hangja, mint a szorgos böldérkése, aki vagy fél órán át fent a disznóvágás előtt szerszámát. Csak nem feltételezi rólam, hogy. De miért tenném? Nem, tényleg semmi oka arra, hogy hamisítson egy ilyen dokumentumot. Nem akartam megbántani. Egyszerűen csak hivatásos kételkedő vagyok. Meg akarom fejteni ezt a rejtvényt. Ez a kézirat látszólag segíthet. A kérdéses időből és helyről származik. Szerepe benne egy színész. Ez is jó nyomnak tűnik. Nem lehettek akkoriban annyian vándor színészek kör környékén, hogy egymásba ért az állszakálok. Csak épp a pasi neve hiányzik. És ez a münccel. Tudunk róla még valamit? kérdeztem. Melyszek isasszony a fejét ingatta. Sajnos semmit. Igazán sajnálom és nem maga, meg az ügyfelek miatt. Egészen megkedveltem a feljegyzése alapján. Szívesen megismertem volna a további sorsát. Nem lehetett egyszerű az élete abban a korban. Túl felvilágosult volt hozzá. Túl racionálisan, hogy nem mondjam korszerűen, mai stílusban forogtak a kerekek az agyában. Bonyolult idők voltak, papíron már újkor, de az emberek gondolkodás módja még középkori boszorkányúldozések, a városokban, az arancsinálók, a fejedelmi udvarokban, szakadás reformáció, reformáció, és persze szakadatlan háborúk mindenfelé Európában. A pogány-török egészen Ausztriáig törtek előre. A keresztény Európa nem tud összefogni ellenük, bár retteg a pogány veszedelemtől, de mindenki a saját pecsenyéjét sütögetné inkább. A közös ellenség oly távoli, Itáliából vagy valamelyik német hercegségből nézzük. Őrült egykor volt ez. Ebben mélységesen igazat adtam neki. Tudtam volna mesélni egy ócska váról, ahol alig 40 évvel korábban 1935 hős szácembe egy csak nem 200 ezer főt számláló ostromló török sereggel. És győztek. A pogány kontyosok véres fejjel takarodtak el a verte rommalölt falak alól. De nem volt megfelelő az idő, hogy kis előadást tartsak hazám történelméről, és persze irodalmáról, mert egy zseniális írónk megénekelte ezt az ostromot, oly remekül, hogy könyve máig az egyik legnépszerűbb olvasmány. Egy pillanatra egészen elérzékenyültem, ahogy elkalandoztak a gondolataim. Ezért szeretem a történelmet, a régi, csodálatos mesékért, melyek ráadásul még igazak is. Néha. Nem erüljünk bele a történelembe, mint biciklisgyó a szonnei lába, mondtam, mert akkor holnap reggelig itt ülünk és történeteket mesélünk egymásnak. Annyira bánná? kérdezte dévajú. Kisebb korkülönbség esetén kevésbé, feleltem őszintén. Nem sértődött meg, nevetett. Hát azt meghiszem. Kutat még utána? kérdezte műncerre cérozva. Persze. De itt a könyvtárban sajnos biztosan nincs róla már semmi, de vannak ismerősei mindenfelé. Megígérték, hogy magok területén utána néznek Műncel atya visel dolgainak. Leginkább az érseki könyvtárból számítok sikeres találatra. A könyvtárosok titkos mafiája, vigyorogtam. Ha már az emberek többségét nem érdekli, ami ezeken a polcokon porosodik, ha a világon mindenfelé csökken a könyvtárak látogatottsága, Legalább éljünk a lehetőséggel, elszórakoztatjuk magunkat, és néha másokat is, nézett rám jelentőség teljesen. Igen, bólogattam beismerőt. Engem is. Ha ráakad Münczer sztoriának folytatására, vagy bármire a derék atyáról, kérem küldje el nekem. Azzal egy Cetlire felírtam az e-mail címemet. Ő is megadta a magáért, de elegánsabban, egy névjegyet nyújtott át hercegnői fenséggel. Tudja, magyarázkodtam, pedig nem is kellett volna, lehet, hogy köze van műndszernek ahhoz, amiben én utazom, de valószínűbb, hogy nincs. Egyszerűen izgat a története. Fogalmazzunk így, puszta kíváncsiságból. Ami az egyik legremekebb dolog a világon, nyugtatott meg. Kíváncsiság, tudásvágy nélkül sehol sem lennénk. Legfeljebb a fák tetején lopkodnánk ki a tojásokat végtelen madarak fészkéből. És eszünkbe se jutna, hogy mamutcomból jobb és bensőségesebb basura készíthető. Szívemből beszélt. Ezeket nekem adja lengettem meg a nyomtatott lapokat. Véheti? Legyintett könnyedén. Elbocsátásnak véve kézmozdulatát felálltam. Jobb rögtön indulni, mielőtt tényleg itt ragadnék véltem. Oda léptem hozzá. Lehajoltam, megfogtam a kezét, és az ajkamhoz emeltem. Őszinte késcsókom a legszebbik hercegnőnek, mondtam halkam, és könnyű csókot leheltem ráncos kézfejére. Aztán gyorsan kiegyenesedtem, megfordultam és távoztam. Nehogy ő is mondjon valamit.